Hey! <laughs> Ahora tenemos a otro lado do fío telefónico a Eligio Suevos, do centro galego de Lleida. ¡Hombre! ¡Vamos a, a Lleida! No, a, ¡Nos vamos a Lleida! ¡Venga! Ven. Muy buena tarde, Eligio. ¡Hola! ¡Buenas tardes! <risa> Bienvido. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, eh, felicitaciones porque, como cada año, volvedes a facer hacer... Oh, O Magosto, a festa, eh, eh. festa tradicional galega que aí ven acompañada de, de grande ah, celebración e dunha misa tamén, non? Bueno, bueno pues, o, a nosa actividade máis próxima que temos, pois efectivamente, é o, o Magosto. Que, que bueno, xa sabedes que, no, que se fundou o centro cada ano, pois facemos unha agosto. Oh, e, efectivamente, pois, eh, nos eh, pasamos, temos unha misa eh, por, por todos nosos difuntos de, do centro galego de Lleida, e, eh, despois, unha vez finalizada, pois, dirigiremos o local eh, social, e ali, pois, temos as castañas e os panillés En de aquí, bueno, os panellos já que son máis tradicionales de aquí de, de Cataluña, pero para que non se enfaden a os socios que non son galegos, que hai mm. algunos sí, sí. pois tamén compartimos cos panellos e despues, por supuesto con nos tamén mezclamos con Viño do Ribeiro é igual con Moscatel. Eh, en principio, este pues, é a, a que temos máis máis próxima, ao uh -huh. alto máis próximo que temos. Pero, escoita, xa que aproveitando que, que, que estás con nosotros, quería que nos comentaras uh, sí, sin sentimos, como díngo os catalas, con, o, o, o, o que fixestedes hai pouco tempo, hai unha celebración sí. con moitísimo éxito que, ademais, sí. participaron bueno, tivestedes música galega e todo, non? Sí. Sí, unhas, bueno, este fin de semana no o anterior, pois fixémonos aquí a, a, a festa do pulpo, festa Galega do pulpo, manó bueno, que bueno, ve un concesionario galego que parte dos dos que do, dos que nos oyen pues coñecenlo perfectamente, manós eh, bueno, estuvieron aquí un ollio con un éxito total, eh es de feito Ben Duarte Soano e, eh, bueno, para nos é, é un orgullo que, bueno, que a xente de aquí, de, de Lleida pois sempre nos está pedindo oi, é que non vengo que non vengo do pulpo que non me, xa fai días que non vengo do pulpo e tal quero dicir que, eh, bueno, a xente pide esta festa e, eh, bueno, este ano tamén tuvemos a sorte que, que vego o, o grupo de Santa Coloma amenizarnos a, ah. pois un por días Eh, bueno, con una actuación soberbia eh, a verdad me deixo sorprendido porque eh, non, non conocía o bueno, de defect sí que yo conocía pero a, a última vez que urvíín eran menos componentes pero ahora trago unos componentes de categoría con unos trajes que me deixaron parado eh, con un vestuario impresionante. Eh, bueno, se frente do, do seu presidente, Que, que, bueno, que eu, aparte de... teño unha, un cariño especial hacia él, eh, eh, bueno estuvemos eh, acompañados tamén por Antonio de Tarraça, que foi un... bueno, para mí foi emocionante que estuve aquí presente depois do que pasou e tal para bueno, que algúns saben o que pasou, mm. eu eh, pues, me alegro de ver o que é con nós. Moi ben, moi ben. A verdade é que eh, está desde de celebración en celebración, hai pouco tamén outras cousas, me parece que tamén máis ma, celebracións, que o, o Centro Galego de, de Lleida sigue traballando para que uh, a cultura galega teña visión aí Porque a ver, eu como digo sempre, aunque estamos lejos como eso, pues pois nos sentimos a nosa, a nosa terra eh, por cerca. Eh, e o único lazo que temos máis cercano por eu, pois, eh, é o, pois é o centro galego, por supuesto. Eh, bueno, dentro de un días tamén unha escritora que que é galega, aparte de socio do centro galego, unha tal fina tizón, claro. eh, tamén lo venga a presentar un libro de, de poemas último que, que, que la publicó. escribiu eu me imagino que, bueno, xa me leo alguna pista mm. eh, bueno, me leo algún, alguna poesía, bueno, a verdad fantástica, e eh, bueno eh, dentro tamén de un mes pois eh, temos unha panosa, unha semana cultural da federación donde participamos e eh, eh, bueno, nos temos provisto creo que é o día 3 de diciembre ou seja, máis ou menos dentro dun mes é dedicado ao centro galego en nos temos un proxeto uh, que nos veña a dar unha conferencia pois un, un, unha personalidade que para nós é moi de, de un prestigio reconocido eh, que é Rubén Ríos que ah. moita xente Eh, eh, que eu conoce eh, bueno coincide precisamente mm, temos proyecto que él eh, mm, bueno visualizar un documental feito por él sabes, mm -hmm. todo mundo que é director de cine aparte de actor mm -hmm. eh, bueno es eh, eh, eh de todo que digo eu aparte con un gran amigo meu personal entón eh, nos vendrá a darnos unha bueno, como digo, unha conferencia aparte de, de presentaros o seu documental último eh, dedicado creo que eh, a unas personas maiores centenarias de, de min que de, de, que, de bueno, gallegas por suposto ¿no? eh, eh, bueno, quero decir que eso, pois pues, algunos de vos, como digo sempre Se vos queredes acercar aquí, pois pues, tamén. Eh, seréis moi ben recebidos. Pois, moitísimas grazas, eh, Eligio. Eh, seguro que teredes moitísimo éxito, tanto no, na, na castañada no, no Magosto, 2025, que uh -huh. que a, a, a, no que ofrederedes non somente castañas, sino tamén panelletes, como diste acompañados de viño galego, pero... E eh, Moscatel. Eh, eh, nos... Sí, eh... Moscatel, eh, para pa a que lle gusta máis docea, eu personalmente prefiero unha taza de viño do Ribeiro do <risa> <de> Ribeiro <risa> ou un, un viño deses eh, un poquinho máis si, sí, eh, sí, máis anlleitado nencía do barco, no, de por no, el í no. no, no, tamén, tamén temos alá Ribeira Sacra por tamén eso, temos, por eh, eh, eso <risa> <tamén risa> o que pasa que hai moita xente que non sabe o, o bo claro, claro, que é claro no, no, se lletar daquel viño de churroterinho que digo eu sí, pois pues, ¿no? como dulzón, pois hasta que gusta máis pero vale, vale, vale. no entende moito <ríe> bueno, non? pero hoy... a xente que entende un pouco prefero un min fía Ribeira Saca, exactamente ou bueno, sí, do outro lado, claro Claro que sí, hoy, m, Eligio é un placer sí. falar contigo eh, desechamos moitísimo xa, bueno, tendelo garantizada, porque xa sabes ti que non somos talismán para as persoas okay. que, que entrevistamos, polo tanto, tere des moito éxito tanto no sí. gusto como na Semana Cultural que ademais a participación de Rubén Ríos vai a ser un excitazo Si, sí, seguro, seguro que si sí, porque é unha persona a máis é, fai coincidir que creo que ese día que nos toca non estou moi seguro pero creo que si sí, é o día da, da, de de personas con discapacidade uh -huh. creo que o 3 de diciembre que sí. é o día mundial que se dedica sí, a eso sí. ah, bueno, eh, a verdad é un peso que está garantizada. O, o, o ato por por por o prestigio que ten esta este home mm. eh, bueno, eu estou encantado de que venha a vernos eh, bueno, non foi fácil, é eh, tamencho digo, eh, pero bueno. bueno. <risas> eh, eh, insistindo as cousas consisten, sí, consigue. Sí, sí, bueno, bueno a verdad que Los uno un amistad, uh -huh. bueno, supoño que a veces en eh, un todo aparte económica penso en unha vida, ¿no? Uh -huh. e, entonces el sempre di que oh, ala os poucos que somos aquí en Léria que estamos un pouco uh, un pouco. Home, hai en Barcelona que son moitos, pois a verdade, pois bodense facer moitas cousas, pero nós aquí somos menos, pero bueno, facemos o que podemos. Yo, Hombre, yo... A verdade Bueno, pois, pues, oi, nada, moitas gracias por, por chamarnos eh, por, por saber as ah, nosas cousas de aquí as nosas actividades, eh, como digo sempre Pois, aí un día que queirades, aquí eh, tenedos a vosa casa, vale? Moitísimas grazas Sempre eh... fomos ben recibidos aí no centro galego de, de eh, Lleida Claro que sí, moitísimas grazas, eh, Elicio por, gracias, gracias a vos eh, por o vosso programa que... Eh, tamén se escoita aquí en Xeidade, eh? No, eh, eso, eh, eh, me costa que por... hai xente eso, eh, galegos, e eh, non galegos que, sí. que vos escoita Moitísimas gracias veña. Caros, Un a abrazo. Apertas, Apertas, veña. Música para despedir a Elisio. ciudad oh, que tus ois oh, son meus que toda a minha saudade foi por vontade de Deus A strange way of life, strange heart, independent heart, heart that I don't command, live from lost lives, temously blood. e independente e aún oh, no